Дивись, щоб у в тебе через душевність голова не заболіла. І щоб ти знав, на душевності розпаскуджується народ і вимагає більшого, ніж є. Вже не сердячись, повчально сказав ступач, а про себе вирішив. З цього анархіста можна і два плани вибити. Обійдеться безсилої паляниці. Хай поскаче гопки та дибки, а ми будемо на видноті». Він подав Данилові важкувату руку і пішов до брички, біля якої рівно стояв тугий, мов смечок, машталір. Щось і він має проти нього. Певно, і йому треба душевності. Та де ж її набрати на всіх? І це тоді, коли всюди стільки ворогів. Сказав був якось про це Бондаренкові, а він, мов, скілочка. «Побійтесь, людей і Бога! Невже ми тільки те й робили, що вирощували ворогів?» «Ні, таки треба вкорочувати йому норову. Своєю самостійністю він багато збунтує гарячих голів. Не дарма ж просив у райкомі, дозвольте мені так погосподарювати, як люди хочуть. Для експерименту дозвольте». Теж мені експериментатор знайшовся. Хоч і розумно має голову, та до якого берега приб'ється, чи вже й прибився цей розум. Тепер нам біля землі не мислителі, а виконавці потрібні. Може, надалі мислителі знадобляться, але це ген-ген коли буде. Ступич обернувся. Поглянув на вітряк, що весело відхрещувався від нього, на вперту постать Данила, який поспішав до вітряка. «Це не у вітряк, а в тебе заб'є цвяхи сваволі. А ще й про душевність говорить. Будеш мати прокопи душевність, коли за роздане зерно хтось почне знімати з тебе стружку. Страх розщепленою п'ятернею, Пройшовся по з чехступача, і він тепер дивився на вітряк і на гарячу його, що тримтіло за вітряком, як на своїх ворогів. Норма. Ось як накинемо селу подвійний план, то й вітряк опустить крила. Поїдемо. Підійшов до машталіра, поставив ногу на підступку, і носовичком почав обтирати з чобота -пилюку. «Можна й поїхати. Це я вас, Прокопо Івановичу, сьогодні в останній везу». «Як це в останні?» «Тепер уродило. Люди гарно обжинаються. То я повертаюся до житочки, до пшениці, до землі, бо землю сам Бог орав». «Це жди ти бачив Бога за плугом». Гумливо спитав ступач. Не бачив, а чув у піснях. Корчувати ці пісні, цей архаїзм і етнографізм треба. Корчувати! Чого ж корчувати? Коли там і про врожай так співається, як колись нам уродить земля. З колосочка буде жмінька, а з снопика камірка. І вдавни новий дать про агротехніку думали. Тупач аж присвиснув от такої несподіваної філософії, а потім скрушно похитав головою. Темна ти ніч, темне село. Машталір найоршився. Хоч і темний я, а більше ваше сідалище возити не буду. Виїжджаючи на шлях, Ступач зустрівся з воєнкомом Зіновієм Сагайдаком, що вверхи їхав по вкорочених тінях лип. До свого улюбленця, який ближче до жита пшениці? з насмішкою запитав ступач. Так, ви юридичний ясновидець, не залишився в боргу Сагайдак. У нашому районі один живе ближче до жита пшениці, а другий до пирога. Ступач одразу під кис. Це жарт чи натяк? Розумійте, як хочете. Безневинно дивиться на нього Сайдак. Вольному воля, а спасенному рай.